Бо звідки було знати сучасникові Івана Франка, хворому на сухоти санітарному лікарю погідливої Ялти, до речі, петербурзькому учневі, видатних професорів Боткіна та Сеченова Степану Руданському, що задимить і запалає Чорнобиль. Щоправда, Чорнобиль – у поета з малої літери, проте який ясновидчий зоровий ряд в описі могили. Інна пригадала, як старий академік, цитуючи їй ці рядки, робив страшні очі. «Обережно з поетами, пані Добродійко, вони все знають на століття вперед, вони віщуни, чуєте?» І цитував, страждаючи майже, вистогнував, звідки тільки взятий вірш, написаний 130 чи більше років тому. Читав без інтонації, без пауз, з містичним трепетом немов пророкування Нострадамуса. «Де була калина, там нап'ята була, наверху могили, Чорнобилю груда, і демить Чорнобиль, затим палає, і вічною пам'ять Божий птах співає». Інна струснула головою, ніби звільняючись від зайвої негативної інформації. «Треба повертатися на землю і жити». У автобусі, завдяки напівзабутій англійській, яка ставала в пригоді їй досить часто, інна з цікавістю встигла поспілкуватися з тележурналісткою з Японії. Як дві жінки, вони порозумілися досить швидко. Дюймовиці було 27 років, вона не виходила заміж, бо чекала, поки її наречений, та й сама, ясна річ, зароблять достатньо грошей для створення сім'ї. Вона дуже сподівалася, що чорнобильський сюжет з його страхітливим саркофагом очі на слові «саркофаг» у неї стали великі й круглі, як у європейки, допоможе їй пристойно заробити. Інна в свою чергу пояснила гості, навіщо вона тут. «Не побачиш, не повіриш». «Удача створює друзів, а нещастя перевіряє», відповіла співчуваючий дюймовичка. Проте, зниживши голос, вона майже пошипки і належної дистанції від попереднього пафосу діловито поцікавилася, скільки платять радянським журналісткам за відрядження у зону підвищеної радіації. Інна знизала плечима, подумала, що й Київ – це подекуди зона, але хто це визнає? Принаймні дітей і найвразливіших, слабих і до Чорнобильської ери киян цей вибух реактора дістав точно. На щастя чи на жаль, обом жінкам бракувало англійського лексичного запасу, тому вона розвела руками, розсміялася і утворила тонкими пальчиками нуль. Чи дірку від бублика, демонструючи вартість для держави її героїзму і журналістської праці. Втім, тут таки й доповнила, виправила враження оторопілої японки покладами народної мудрості, що спали їй на думку і каже льогідна компенсація свого професійного приниження, вічний порятунок, гумором. Багатство – ніщо без здоров'я, проте нічим не ризикувати, значить нічого й не мати. Аналогічне вовків боятися, в ліс не ходити. Мила японська грація з порцеляновим личком дорогої лялечки виявилася, вочевидь, розумнішою за вихованку радянської економної економіки. Гордовитого спартанства – без претензійних злиднів. Останнє слово вона лишила таки за собою, за країною сонця. Нема гірше, як порожній гаманець. Так вони пожонглювали примовками, хизуючись одна перед одною, як дві однокурсниці, що зустрілися неждано дорослими після давньої розлуки в юності і відкрили одна в одній, несподівано для себе, зовсім різні стратегії життя. Вони попрощалися ввічливо чужими, щоб більше ніколи не зустрітися. Не спитавши імені одна одної, не переймаючись чужими проблемами, хіба що Інна, виходячи з автобуса біля Чес, пригадала свою схвильовану статтю про 12-річну японку, яка померла від Білокрів'я. Пам'ятник їй встановлено на стабілізаторі атомної бомби в парку Миру у Хіросімі. Гірлянди з паперових журавликів прикрашають цей пам'ятник. Такою самою дівчинкою з великими від болі очима посилала й Інна свого паперового журавлика до «Піонерської правди», для того, щоб надіслати в Японію, щоб тільки її ровесниця, дівчинка з міста, яка Інна ніколи не побачить, ніколи не вмирала, щоб жила всім смертям на зло. Інна поглянула на небо, де той лелека, що проводжав її автобус зеленого мису? Їй спало на думку, здавалося б, несусвітенне, Звічних гротесків руху зелених, може, колись у третьому тисячолітті правнук того лелека й облюбує собі місце для гнізда на трубі Чаес, атомної станції, що з усіма атрибутами технологічної експозиції стане тоді вже музеєм-пам'ятником 20-го віку, його катастрофічності, авантюрності, незбагненної безвідповідальності та безприкладного героїзму. Інна не могла знати, що через два місяці після її відрядження «зелені України» спільно з «зеленими» ще близько 10 європейських країн. Представники «зеленого світу» та європейського молодіжного лісового руху категорично відмовляться виходити з автобуса будь-де у зоні, тим паче на Чорнобильській атомній станції. Інна мала для себе інше жорстке правило –